Jocul cu moartea de Zaharia Stancu Hista 10 Greu te vindești de înțepătura ariciului. Mă vindecasem dată și de înțepături de arici. Adunai găteje și aprinsei un foc mare. Când lemnele arseră și rămase jarul, înfipsei ariciul în țepușă, ca într-o frigare și îl fripsei, răsucind în țe cum aș fi fript un miel. Între timp, foamea se încleștase cu scârba într-o crâncenă luptă înlăuntru sleitelor și prăpăditelor noastre ființe omenești, în care răsăriseră și crescuseră buruieni amare. Dar aceste buruieni nu înăbușiseră încă sub stufoșenia lor gândul care mă ardea. Foamea îmi dădea ghes să-mi infule cât mai repede carnea mea, friptă pe jumătate numai. Închipuirea mă purta în urmă prin milenii stinse și mă vedeam, de parcă mai trăisem odată aievea, pe atunci frigând tot în de lemn un alt arici, la gura afumată a unei peșteri. Acum, din carnea care se frigea greu, se prelingeau strop de grăsime și cădeau pe ejarul roșu. Sfrâiau răspundind un miros grețos care, cu toată grețoșenia lui, plăcea nărilor mele. Mă uitai la mâinile cu care învârteam țăpușa și mă mirai că nu sunt acoperite cu păr. Îmi privi unghiile, și mi se păru firesc să mi le văd lungi, negre și ascuțite ca niște ghiare. Mi se păru nepotrivit că port pe mine straie și nu o pele de leu ucis cu lancia cu vârf de piatră. Greu am venit să cred că sunt încălțat. Poate că era numai o privire aruncată de acolo, din gura peșterii, înainte prin ceața mileniilor viitorului. Mă cuprinse de nestăpâni frica. Și atunci îmi dusei mâna la frunte și începui să-mi o pipăi și să-mi o măsor, să văd dacă nu cumva e îngustă cât lățimea degetului și teșită spre creștet. Nu, nu era. Nici fălcele nu-mi erau late ca ale buldogului. Nici bărbia nu-mi era repezită înainte. Dar oare știam să vorbesc? Învăța moare să rostesc cuvinte și să le pricep înțelesul? Ce faci, mă băiete? Cât ai să mai frici prăpăditul ăsta de arici? Nu vezi că aproape la ai ars? Diplomatul avea dreptate. Dăduițe pușa de o parte și o cu partea pe care o țineam în mână în pământ ca pe o suriță. În vârful ei, ariciul, bine fript, își pierdea fierbințeala. Mai puțin diplomatule să se mai răcească friptura. Văzuhul vuii și se cutremură. Pe deasupra noastră, la mare înălțim, Treceau spre miază noapte bombardiere franțuzești Farman cu aripile albe. Pe lângă stolul bombardierilor, două aeroplane de vânătoare sclipeau în soare ca niște fluturi mici și sprinten de argint. Scosea ariciul din țepușă și îl tăiai cinstit în două. Pe când îl sucea și îl răsucea, ezitând încă să-l ducă la înfometata și plina de bale gură, diplomatul, ridicându-și ochii către bombardierele albe, care gemea un văzduc spuse Iată ce sus s-a ridicat omul Râsei și înfipsei dinți în carnea ariciului Diplomatul se uită să vadă dacă după ce am mușcat-o scârbit nu o arunc O mestecai și o înghiții dumicat după dumicat Ce gustare! Parcă ar fi carne de câine Ai mâncat și carne de câine? Nu am mâncat atunci de unde știi cum e carnea de câine? Trebuie numai decât să știu, îmi închipui. De altfel, dacă mai ține războiul, o să ajungem să mâncăm și carne de câine. Foamea lui și nesila cu care mâncam eu îi curmară ezitarea. Știi că nu era? A fost tânăr Mi se pare că e grozav de fraged. Păcat că nu avem și un pic de sare... Sărat ar fi avut și mai mult gust. Văzându-l cum se chinuie să rupă carnea, mai mult cu unghiile decât cu puținii dinți pe care îi mai avea, îi întinse cuțitul să taie carnea friptă în felii subțiri și să o înfulece mai ușor. După ce mâncară mariciul, aruncă moasele subțiri cărora le subsese măduva în iarbă. Diplomatul se juca abil cu cuțitul meu. Îl arunca în sus și îl prindea cu degetele din zbor, de vârful ascuțit și tăios. Acesta e cuțitul cu care m-ai înțepat atunci de două ori? Altul n-am. fi să-ți-l înfic dintr-o repezitură în piept? N-ar fi mare lucru, dar te pricep să-l arunci? Mă pricep. Am învățat într-un bar de noapte la Nisa de la un chinez. Atunci, într-adevăr, poți să-l arunci fără greș. A trebuit însă ca să îi sprăvești cu mine dintr-o dată, să mă lovești drept în inimă, aici. Îi arătai locul în care îmbătea în piept inima. S-ar putea să ai inima în dreapta. Cum asta? Inima omului e în stânga. Unii o au în dreapta. E adevărat că asemenea cazuri sunt rare, dar sunt. De cum îl văzusem că se joacă cu cuțitul, pe nesimțite, Pusesem și eu mâna pe țepușa în care fripsese mariciul și o țineam strâns. Spuneai că ai învățat să arunci cuțitul într-un bar. Ai trăit mult în Franța, diplomatule. Câțiva ani. Poate că într-o zi o să văd și eu această vestită țară. Nu cred că ai să o vezi, pentru că... Aruncase sus de tot cuțitul și se pregătea să-l prindă când îl izbic cu peste degete. Cuțitul căzu în fața lui în iarbă și se înfipse cu vârful în pământul tare. Nu mai avut răga să se pușa îndreptată spre el, gata să-i scot ochii la cea din mișcare, lovi cuțitul cu piciorul și îl aruncai la câțiva pași mai departe. Mă și luai, apoi mă așezai iarăși pe iarbă la numai o palmă de el. Își băgase degetele peste care lovise lovisem în gură și le sugea de parcă și le-ar fi fript. Sugându-le și udându-le cu salivă, încerca să-și alunge durerea și să-și le mai răcorească. Se vede că nu te-a săturat aliciul, stârbule. Acum îți și degetele. Ai dat cu sete. Mă dor. Mi se pare că mi l-ai și rupt. Dacă ai vrut să-mi fici cuțitul în piept? Poate că am vrut, dar poate că am glumit numai. De unde puteam eu să știu ce gândeai? Îți luceau ochii de parcă nebunise și așa că nici eu nu prea știu ce gândeam. Acum toată lumea a nebunit. Prin văzduh plutește miros de sânge. Ne-am obișnuit cu mirosul sângelui. Cu toate acestea, uneori mirosul sângelui tot ne mai întărâtă și ne mai ia mințile. Spre noapte se auzeau bobuituri. Până la noi ajungeau sparte, stinse pe jumătate. Bombardierele franceze își aruncă încărcătura. m încolo de bombardiere. Ia spunem diplomatule, Ți-a plăcut carnea ariciului? Chestiunea asta cu plăcutul sau cu neplăcutul nu este atât de simplă pe cât ar părea. Când dai de unde alege, alegi ce îți place sau ceea ce ți se pare că îți place, când nu, te mulțumești cu ce găsești. Carnea ariciului nu avea un gust prea plăcut, dar eram nemâncat de câteva zile. Cu toate mofturile pe care le-am făcut la început, eram în stare să-l mănânc și crud. Atât mi-era de foame. Situația însă era penibilă. Cunoști înțelesul acestui cuvânt, mă țărănușule. Îl cunosc. Penibilă, da, penibilă. Acesta e cuvântul cel mai potrivit. Te-ai mai aflat vreodată într-o situație atât de penibilă? Da, însă în alt sens. Într-o vară, pe când eram consul la Bitolia, am căpătat un concediu de o lună. M-am repezit ca toți balcanicii plictisiți de sălbăticia locurilor și a sprimea oamenilor să-mi toc bănișorii puși deoparte la Paris. Le se plătea în lire turcești de aur. Ai văzut vreodată lire turcești? Am văzut. Pe la noi bogătanii cumpărau de la covacii turci, care colindau țara călări, banturcești de aur roșu și făceau din ei salbe pentru fetele lor. La Paris în gara am dat peste unul mărun și cocoșat, zgâit, cu capul cât o baniță, biguloiu, o căzătură, de altfel o vechi boieresc pe care îl cunoșteam de prin cafenelele Bucureștilor. S-a repezit să mă îmbrățișeze. A, să trăiești cu ne Serafim. Dar l-am întrerupt eu. Parcă te chema altfel, nu Serafim. Pe atunci mai chema Serafim. Te-am visat azi noapte, îmi spune Cocoșatul și am avut o presimțire că ești în drum spre Paris. Am venit cu Coane să te întâmpin la gara. Ți-am acontat un apartament ca să nu-ți mai pierzi vremea cu căutatul. Unde sunt bagajele? Hai să luăm o birja. Și te-ai lăsat dus de nas? M-am lăsat. Ba, chiar mi-a părut bine că s-a găsit cineva să-mi iasă în cale. Mai târziu am aflat că Biguloiu se ducea la gară la toate trenurile care veneau încărcate cu călători de pe lângă Dunăre. Vechi stâlp de cafenea cunoștea pe toată lumea și fiecăruia îi spunea la sosire că l-a visat azi noapte și că s-a ostenit să vină la gară numai pentru el. Lipsi de orice altă sursă de existență, își făcuse din asta o meserie. S-a lipit de mine ca o căpușă. M-a instarat unde a vrut și cum a vrut el și apoi ținte pârleu tot într-un gheolhan am dus-o. Lirele mele turcești se topeau una după alta. Biguloiu, scurt și cocoșat, hidos aproape, era primit pretul cu cu bunăvoință și pretul mai putea să aducă om cu el. Cocoașa lui purta, se zicea, noroc celor ce i-o pipăiau ca din întâmplare. Cunoștea ca nimeni altul ca cai la curse, jochei și nu era străin niciun cotlon al Parisului. Într-o noapte ne aflam într-un tripou. O englezoaică, slabă scândură, căuta un loc să se așeze la masa de joc. Când l-a văzut pe biguloiu, a început să-i dea ocol. Cocoșatul s-a apropiat de ea, s-a înclinat adânc și a spus Serviți-vă, vă rog, madame, dacă aveți superstiție. Apoi i-a întors cocoașa să-i o pipăie. Englezoaica și-a trecut mâinile peste cocoașa lui și, fericită, s-a așezat la joc. biguloiu însă i-a suflat în ureche. mi ați pipăit cocoașa, madame, cu voia și cu știrea mea, deci vieți pierde. Și Englezoaica i-a trântit două perechi de palme. A jucat până și-a pierdut inelele din deget, cerceii din urechi și pantofii cu flori de argint. Dar să povestesc situația într-adevăr penibilă în care m-a văd cocoșatul. Petreceam într-o boată. A venit și s-a așezat la masa noastră o fată cu breton. Am chefuit și ne-am amețit. Când să plecăm, n-am mai putut să-mi aduc aminte adresa. O uitase ori se prefăcuse că o uitase și cocoșatul. Se jura pe cocoașă că nu mai adresa lui o ține minte. Fata s-a înfipt între noi și n-a vrut să se despartă. Ne spunea, lingușindu-ne, că bărbați încântători și mândri ca noi n am mai întâlnit. Ne-am urcat într-o trăsură, ne-am dus toți trei la cocoșat acasă și ne-am culcat în patul lui. Dimineața m-am trezit. Uitasem tot ce se întâmplase peste noapte. Nu mi mai aduceam aminte absolut de nimic. Îndădeam însă seama de un lucru sigur. Că patul în care dorm era un pas străin cu care nu eram obișnuit. Am simțit pe lângă umerii mei într-o parte picioare străine. Nu știu ce mi-a venit că m-am apucat să le număr. Unu, două, trei. Mi-am tras picioarele mele la marginea patului și am numărat mai departe. Patru, cinci. M-a coprins frica. Amețit cum mă aflam încă. Și în tremurarea care mă cuprinsese, îmi spuneam, Dacă suntem doi oameni în pat, ar trebui să avem la oaltă patru picioare. Dacă suntem trei, s-ar cuveni să miasă -mi la număr șase. Ori am nebunit, ori am greșit numărătoarea. Cum nu mă puteam împăca cu ideea că am înnebunit, am început să număr din nou picioarele din pat. Unul, două, trei și cu ale mele două, cinci. Eu aveam prin urmare numai două picioare, așadar celălalt care dormea în pat avea trei. Speria bine le-am sărit, m-am dus la fereastră și am ridicat storul. Soarele a năvălit în odaie. Atunci m-am lămurit. Lângă fereastră se găsea rezema de perete un picior de lemn. În pat, lângă cocoșat, dormea o ruină de femeie cu breton pe frunte. Și ce ți s-a părut atât de penibil? Diplomatul nu mai a avut timp să-mi răspundă. Doi bărbați de vârstă mijlocie, cu fesuri albe în cap, mustăcioși, cu ghebesive pe umeri și cu pistoale la brâu, își țineau mâinile în șolduri și se uitau la noi ca la niște arătări. Și eu și diplomatul așteptam să deschidă gura unul din ei să-i auzim ce vor. Ei holbau ochii la noi. Holbam și noi ochii la ei. În sfârșit, după câteva clipe, s-a rupt tăcerea. Ați picat din cer? Nu. Sunteți fugari dintr-un lagăr? Nu. Atunci cine sunteți voi? Diplomatul îi pofti să se așeze și ei pe iarbă. Oamenii îi de poftire și se așezară și ei ca noi pe vine. Dar voi cine sunteți? Oamenii de nemților? Era rândul lor să răspundă. Ferească-ne, cum o să fim noi oameni de nemților? Localnici? Nu. Râsiră și-și arătară dinții mari și negri. Te pomenești că sunteți clefți și ați venit de dincolo, din Grecia, după... Ai cam ghicit? Diplomatul începu și el să râdă. Dacă vreți să ne jefuiți, cu noi n-ați nimerit-o. Suntem plini de păduchi. O să ne apărăm. Să știți că nu o să vii cu una cu două. Păduchii noștri sunt rari și scumpi. De unde veniți? Diplomatul, fără să clipească din ochi, minții. Dintr-un lagăr din Bulgaria în care oamenii mureau pe capete de tifos. Poftiți, iată averea noastră. Zicând acestea, își băgă o mână sub soară și se prefăcu că a prins un păduch și îl ține strâns între degete. Nu vă codiți. Pe asta vi-l dau gratis, ca să nu-mi spuneți că sunt om rău. Pe ceilalți însă îi apărăm cu unghile Clefții se trase rândărât pe vine. Se depărtară de noi. Diplomatul își desfăcut degetele, ca și cum ar fi aruncat păduchele în iarbă, apoi își încrucișă mâinile pe piept. Mă uitai când la chipurile lor bărboase, când la opincile lor ciudate, cu vârful lungi, ascuțite, repezite în sus ca niște boturi de veco răbii și cu ciucuri pe care le purtau în picioare. Unul dintre ei, căruia abia atunci îi luai bine seama, avea lumina unui ochi stinsă și arsă. Pleoapele fără gene se scufundaseră adânc în golul ochiului. Când omul clipea, se vedea în fund, sub acele pleoape subțiri, o cărnoteie neagră ca întăciune. tăciune. Celălalt îl întrebă pe chioră. Să-i De ce nu? Pe amândoi? Eu zic că pe amândoi. Nici nu ne clintirem din loc. Eu le căutai ochii să găsești ce gânduri li căresc în adâncul lor. Clefții însă erau prea departe de mine ca să pot desluși ceva. Aveau pistoale lungi, turcești, cu mânere de argint înflorate, cum văzuse mai de mult și pe la noi, păstrate de bătrâni din vechime. Pe diplomat îl luă la ochi chiorul. Pe mine mă luă celălalt la ochi. Auzit dintr-o dată două detonături și mă văzui învăluit în fum albăstrui. Cluanțele mari de plumb trecuse rășuierând pe deasupra capetelor noastre. Ați tras prost, le spuse diplomatul calm. V-au tremura mâinile și mai spuneți că sunteți greci și încă vă mai lăudați că sunteți clefți. Bunicul meu, care a fost și el cleft în timpul, e sămânță de grec? Îl întrebă Chiorul. Dar voi ce credeți? Nu ați înțeles după greiul pe care îl vorbesc? Pe aici mulți greci, grecește. Nu poți alege pe oameni după grai de ce sămânță sunt. Dar tu, tu nu ne spui cumva palavre? Gândiți-vă și voi, îi turui gura diplomatului. Dacă n-aș fi fost grec? Aș fi tremurat în fața voastră, aș fi leșinat când ați slobozi pistoalele. Numai un grec adevărat nu tremură în fața morții. Chiorul se întoarse către celălalt și zise. S-ar putea ca omul să aibă dreptate, Petrachis. S-ar putea Diomedis, poți să știi? Chiorul îl întrebă pe diplomat, arătându-mă cu mâna. Dar băiatul? Cine e ăsta? E un al meu să mânță de grec. Chiorul se sfătui cu nechiorul. Să știți voi, mă, că n-am greșit ținta. Am tras în adins pe deasupra capetelor voastre să vedem dacă vă speriați. Nu v-ați speriat. S-ar putea ca într-adevăr să fiți de un sânge cu noi. Se ridică apoi în picioare și se apropie de mine. Dacă v-ați fi speriat, vă împușcam cu al doilea rând de gloanțe. Tu scoateți ghetele. Mă descălțai, îmi desfășurai picioarele de obiele, pusei obielele în ghete și le întinsei chiorului. Poftim, chirie. Cleftul însă mă lăsă cu mâna întinsă. Privirea singurului lui ochi întârzia pe labele picioarelor mele, slabe, noduroase, uscate, pline încă de semnele roșii ale arsurilor, pe care le îndurasem în tren. Se uită mai ales la piciorul meu beteag, care era mai subțire și mai uscat decât celălalt și care, descălțat, cădea bleg într-o parte din glezna bolnavă. Ce-i tu la piciorul ăsta?" Băiatul e beteag," răspunse în locul meu diplomatul. Abia merge încălțat prin pietrișurile și ghimpăraia asta. Desculți? Nici nu o să se mai poată plimba, necum să meargă acolo unde avem noi de mers. Chiorul își cumpăni pistolul în mână. Chibzui. Își întoarce capul către nechior. să le las pe trachis. Deomedis lasă-i le. Încalță-te, Ianis, Mă diplomatul care mă botezase la iuțeală cu un nume grecesc. Ca să nu-i rămân dator, eu torsei. Mă numai decât, nenenei cachis. Îmi înfășura iarăși picioarele în obielele aspre și mă încălțai. Chiorul oftă. Am stricat două gloanțe de geaba. Pe aici gloanțele și iarba de pușcă sunt rare și scumpe. Încălțămintea e mai rară și scumpă. Ne gândisem să vă împușcăm ca să-i putem lua băiatului ghetele. Acum nu îi le mai luăm. Nu putem lăsa un băieț Andruș Chiop să umble de sculți. Nu ne lasă inima. Zicând acestea, Chiorul se așează iarăși pe vine lângă Nechior. Diplomatul, mergând pe vine, se apropie de ei. De câteva zile nu mai avem tutun. Nu s-ar putea fraților să ne dască o țigare? Chiorul îl întrebă pe Nechior. Să le dăm pe Trachis. Deomedis mai adăugăm la paguba gloanțelor paguba a două țigări. Dumnezeu vede tot. Dumnezeu o să țină seama în catastiful lui de această milostenie a noastră. Se închinare amândoi de câte trei ori. Se închinare făcând cruci mari cinstite. Apoi chiorul răsucit din tutunul lui, pe care îl păstra la brâu, într-o pungă neagră de piele, două țigări groase și ni le întinse. Diplomatul spuse... Să fie de sufletul părinților voștri. De sufletul părinților noștri, repetă Chiorul și adăugă, Dumnezeu să primească această pomană. Nechiorul vorbi cu el. Dumnezeu e bun. Nici oamenii nu sunt răi chirie, încheie diplomatul. Clefții își răsuciră și lor țigări, aprins să răiască și după ce deteră foc țigărilor lor, ne întinse gemul cu foc și nouă. Sub cerul însorit, dar văscos, ciuciți în iarbă, acum ne aflam acolo, între munți înalți și steri, patru oameni. Și toți patru trăgeam cu sete din țigări. Fumul era dulce, nespus de dulce și se ridica ușor în văzduhul încremenit, ca niște coloane albăstrii ale unui templu, al cărui acoperiș îndepărtat era cerul albăstrui și văscos. Cerul, pe sub care lunecau acum către miază zi, bombardierele albe franceze. Dar nouă nu ne-ar dea câtuși de puțin de bombardiere. Trăgeam cu sete fumul albastru în pieptul nostru, îl țineam acolo înăuntru cât mai mult și apoi îl slobozeam pe gură într-o coloană rotundă albastrie. Diplomatul, între două fumuri, spuse. E grozav tutunul vostru, vă mulțumim. Chiorul răspunse, «Cum să nu fie, e tot un dulce de Macedonia fiert în miere. După ce clefții plecară în trale lor și se pierdură prin coclauri și viroage, ademeniți de stranea singurătatea locurilor, mânecară mai departe la drum, ținând fundul în gust al văii. Uneori, stânci negre și goale se ridicau de o parte și de alta, și calea se strâmta între atâta că, între pereții printre care ne strecuram, deschizătura nu era mai largă de un pas. Dacă undeva sus, pe creste, o pasăre sau o șopârlă verde ar fi lovit o piatră și ar fi făcut-o să se prăvălească, nimic n-ar fi putut să oprească în prăvălișul ei. Pe alocuri, potecasul suia și atunci eram nevoiți să urcăm, sprijinindu-ne vârtos în ciomegele noduroase pe care le tăiasem din crâng, și cu care ne înarmasem, alteori pogora pieziși și ne vedeam nevoiți să ne lăsăm pe vine și aproape să ne târâm, căutându-ne sprijin în asperitățile terenului, de teamă să nu lunecăm și lunecarea să se schimbe într-o rostogolire din care nu știam unde și cum ne-am fi putut opri. Din loc în loc, deschizătura se lărgea, stâncile se depărtau, iar între ele și potecă, tufărișuri uscate, Roșcate de toamna, de al cărei miez ne apropiam, acopereau mărunte dâmburi pietroase. Mergeam uneori acoperiți de umbră, printr-un fel de scamă destrămată și vânătă, și era mirare că nu ni se lipea de straie. Soarele încălzea până la fierbințeală vârfurile stâncilor negre. Până la noi, însă, nu ajungea decât răcoarea, care ne înfiora carnea obosită, lipsită de orice vigoare. Alte ori, prin luminișuri umblam înfășurați în mândra mantie de aura soarelui. Umbra ne obosea și ne slăia. Numai dârza noastră voință, încordată ne împiedica să ne dăm lesnicioasă pradă lâncezelii. Soarele, când treceam pe sub puterea lui, ne înviora și ne îmbărbăta. Atunci ne simțeam mai ușor, asemenea unor corăbii, în ale căror pânze ar fi suflat lin vântul. Când adâncitura pe fundul cărei anetâram se despica și creștetele noastre se clătinau de oboseală sub un cer mai larg, îmi ridicam privirile și căutam, prin slăvile goale, zborul unei păsări ca să nu ne mai simțim atât de singuri pe lume. Prin văzduh însă nu zbura nicio pasăre. Numai uneori străbătea până în auzul nostru ascuțit ca ascuțișul unui brici, gemetele tunurilor venind dinspre mieza zi. M-am bucurat de parcă aș fi ajuns în mijlocul unui oraș mișunat de oameni, din peste o armie de furnici care ne tăiau calea. Diplomatul a călcat și a trecut peste ele fără să le vadă. Eu însă m-am oprit, m-am aplecat asupra lor și le-am privit de aproape. Erau niște furnici mari, galbene, cu mijlocul subțire se mănau cu niște mici viori cu picioare însuflețite. Multe purtau în gură ouăle albe pe care le jefuiseră de la alte furnici. Aș fi vrut să merg pe șirul lor și să văd cuibul învins și războirea care încă nu se sfârșise. Văzusem de atâtea ori furnici bătându-se între ele. Mă jucam ca un zeu cu soarta lor și cu soarta războiului lor. Priveam ceasul întregi lupta dată de avalmă. Erau furnici care atacau și erau furnici care se apărau, atacând în același timp. Se apucau unele pe altele și se mușcau. Una cădea de în două, ucisă. Alta se retrăgea din vâl mășac, ciuntită de un picior numai. Ceata biruitoarelor se aduncea atunci în galeriile supământene. Câteva ieșeau fugind cu o albe în gură. Atunci supărat, Risipeam ceata biruitoarelor cu un băț oricum pămătuf de ierburi. Diplomatul se opri, întoarse capul și mă întrebă. Ai ostenit? Nu. De ce ai rămas în urmă? Hai că ne prinde seara. Undeva tot trebuie să ne prindă seara. Poate ieșim la lărgime. Ne va fi greu să umblăm prin întuneric pe un astfel de drum. Greu, ușor umbrele deveniră albastre cerul se înroși se lasă chindia diplomature simt și după pântec iar mi s-a făcut foame